I quan arribem a dos quarts d'onze del matí continuem amb temes de salut i parlant amb la farmacèutica Ana Maria Fornés. Molt bon dia. Bon dia. I parlant en temes de salut i d'actualitat, perquè doncs, fa ben poguet que va començar oficialment l'estiu i parlarem de, dels temes que toquen aquesta estació de l'any, doncs alguns dels més punyents, per una banda la onada de, de calor, doncs, totes les qüestions de prevenció i recomanacions, i per l'altra banda d'insectes, perquè el mosquit tigre un anyment doncs, està molt present a Tiana i a tots els municipis de les rodalies i s'han de fer recomanacions des del punt de vista sanitari també, no?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 Molt i molt. De manera molt, molt considerable. Sí. Però comencem, si sembla, no sé per on comença. Vols que comencem pel mosquit tigre o comencem per l'onada de calor, perquè una cosa amb l'altra també. Sí. <ríe> si vols podem parlar primer del mosquit tigre. Doncs vinga, parlem del mosquit tigre.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 que es troben en els vessals d'aigua i com que és un mosquit que acostuma a nidificar en, en aigües estancades però en recipients petits doncs clar, és, eh, és són les circumstàncies ideals perquè ho faci doncs en els jardins en els patis i, i a, a les ciutats en balcons, etc. perquè doncs, el platet aquell que es deixa moltes vegades a sota del test sí. i a l'hora de regar que s'acumula una mica miqueta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 és un lloc propici perquè s'acumulin els mosquit tigre, perquè neixen, no? Sí, de fet s'acumulen les larves. Uh -huh. Llavors quan es desenvolupen es devenen pupes i després el mosquit que ja el seu hàbitat no és la bassa, sinó el nostre entorn. Sí, i després les nostres picades. <ríe> sí, perquè és clar, les femelles piquen vàries vegades, o sigui, piquen i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 els perfums a vegades també els criden l'atenció De nhi do però sembla que ens haguem d'adaptar a la nostra, sí, clar, que l'estiu una nit d'aquella de calor que t'hagis de posar en maniga llarga a la teva terrasseta sí. com tu deies que estem esperant tot l'any per fer-la servir clar, o sigui, maleïm una mica els meus fills i en pregó, eh? Trist, és trist, sí, sí, sí perquè a veure m -m perden uh, aquestes uh, activitats perden la seva emoció no? com si diguéssim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 Bé, uh, deixem el mosquet tigre de banda que ja ens molesta prou durant sí. tot el dia i, i anem a parlar de, de la calor si més no avui doncs, la previsió ens ha apuntat que, que avui hauria un petit descens perquè també s'aspiren pluges i tot plegat però que la calor tornarà seguríssim, la setmana passada vam tenir també una, una onada de calor, no oficial, és a dir això d'onada és un terme oficial que ho ha de determinar sí. mm, doncs l'ens que, que pertoca però sí que vam tenir molta calor, Sí sí que podem sí. dir no? i en aquest sentit sí que doncs, des de l'ambit sanitari podem fer recomanacions importants? Sí, sí perquè eh, l'onada de calor pot tenir dues conseqüències la primera és el que en diem eh, esgotament per, per calor i l'altra és el cop de calor l'esgotament per calor eh, es va produint de mica en mica perquè per què passen aquestes coses? Perquè eh, el cos necessita un període d'adaptació a les altes temperatures i mm -hmm. aquest període d'adaptació dura uns quants dies. Llavors, el mecanisme que té l'organisme per adaptar-se, o sigui, la termorregulació, és a través de la suor. No? Suem per, eh, per perdre eh, l'energia que tenim que ens eleva la nostra temperatura, a conseqüència de la temperatura que fa l'exterior. No? Llavors, clar, la suor el que fa és, quan suem, no només eliminem líquid, sinó que també eliminem salts minerals. I això provoca un desequilibri en el nostre organisme, doncs, que pot ser responsable de, de varis efectes. Entre ells, l'esgotament aquest típic que sentim quan tenim molta calor. Bé, bueno, és, és evident que quan fa tanta calor tothom diu, és que no puc, no puc ni treballar, no puc fer res a casa no? No, no, sí, o sigui sí. que ho haig de fer però és que estic esgotada no? és és, una, és lògic, o sigui aquells tòpics de veure anar a les pel·lícules la gent d'aquests països tropicals, a jeguts amb el, amb dia el barret reba, eh? que dius, ostres, és que aquesta gent no, no treballa que... no què no doncs eh, és que és, és així perquè és que el, el cos no, no et permet fer res és uh -huh. clar fins que s'adapta aquesta la temperatura. En canvi, quan eh, aquesta, mm, a, aquesta regulació mm, no s'efectua correctament perquè al millor hi ha una pujada molt brusca, llavors és quan es produeix el cop de calor. que aquest cop de calor eh, apareix en una, una, entre una i, i sis hores i, i, i pot arribar a ser doncs, fins i tot mm, fins i tot mortal el cop de calor. O sigui que hem d'anar molt en compte amb aquesta pujada de de les temperatures sí. que no ens posem a fer exercici aquestes coses, no? Hi ha un, uns grups especialment de risc. Aquests grups de risc són els nadons i nens més petits de, de dos anys, les persones més grans de 75 anys, després les persones amb malalties cròniques que es que prenen una medicació crònica, perquè també hi ha medicaments que poden estar afectats per, pels canvis bruscos de temperatura, ah. quan te els prens. I després, persones que tenen eh, problemes eh, psicològics, o que pateixen dependència, o que tenen alguna incapacitat, són persones que viuen soles, sobretot quan són grans, o si sigui, una persona gran, polimedicada i que a més a més viu sola, és una persona que té un risc alt de patir conseqüències si es produeix aquesta pujada brusca de temperatures. I això perquè perquè els deshidrata, perquè sí. Sí. sí. La causa principal és la deshidratació. Al perdre aigua i, a més a més, aquests, eh, aquestes salts minerals es desequilibren alguns mecanismes del propi organisme que es diu hemostàsia. Aquest equilibri s'anomena hemostàsia. Llavors, això es desequilibra i produeix doncs, una alteració del funcionament del cos uh -huh. i aquesta alteració, segons en quines es pot arribar a ser, a ser letal. Per tant, per a, m, quines mesures de prevenció a l'hora de... Doncs, perquè normalment els homes del temps ja ens ho indiquen. Eh? Demà pujaran sí. molt les temperatures o hi haurà un pic de calor molt important. M, ens ho a vegades a broma, no? A broma, no? Però si més si no ens ho prenem de... Mira, farà més calor i ja està. No? M, quines mesures de prevenció en aquests grups de risc que ens has indicat que tenir en compte? Mira, el que cal és eh, mantenir un ambient fresc, aireat, o sigui, airejat, perdó i eh, això quan el que fa a l'ambient i quan el que fa a la teva pròpia persona, mantenir-te també fresca i sobretot molt ben hidratada o sigui que encara no tinc, que no tinguem massa set anava bé tot el dia sí Uh, quan Això ja... ho dèiem amb les dietes, sí, eh? sí, sí. amb les dietes de, de que a vegades no tenim set o hi ha persones que tenen més aquest hàbit d'anar bevent tot el dia ni n'hi altres que no, que, que costa moltíssim no? A vegades et diuen, és que no tinc set doncs és que s'ha de veure encara que no tinguis set, i més en aquestes circumstàncies perquè la hidratació és molt important hem de pensar que el 60% del nostre cos és aigua uh -huh. llavors si perdem aquesta aigua anem malament i a més és això, no?, que ens, és el que ens deies l'altre dia, que quan tenim set quan ja realment hi ha una mancança, o sigui... Perquè el cos ja te està demanant. Clar. Llavors, <coughs> hi, ha, hi ha mesures preventives que són de bastant sentit comú, no? Per exemple, eh, protegir-se del sol i de la calor, controlar la temperatura de casa... Per exemple, eh, eh, procurar tenir les finestres tancades, qui diu tancades vol dir eh, l'accés de, de la llum directa del sol. La persiana, sol. no? Sí, la persiana baixada quan hi toqui el sol i eh, aixecar-la quan no hi toqui per airejar ben bé eh, aquella, aquella zona. Si tens aire condicionat, ja no tens cap problema. No? Perquè allà calor, no hi, no hi passaràs, no, clar. perquè justament mmm, una de les, un dels consells que es dona és que a vegades això et fa una mica com de gràcia, no? però és que mmm, no deixa de tenir la seva lògica. És passar com a mínim això és el que diuen els consells sanitaris, sí. passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats. No em digues o sigui, això des de l'àmbit sanitari sí. es recomana sí. passar com a mínim dues hores al dia en algun lloc amb aire acondicionat, sí. que ja sigui un centre comercial, un cinema, no? Sí, l'autobús, el metro, per exemple. En <ríe> algun lloc que sapiguem que estigui... Però això va una mica... En... Bé, són dues hores al dia, aquí ens diuen dues hores al dia, però sí que és veritat que durant molt de temps també ens han... En... Mm donat consell de vigileu amb els aires condicionats sí. que no ens passem. Perquè una cosa és estar en un lloc on hi ha aire condicionat i l'altra cosa és a quina temperatura tenen l'aire condicionat en aquell lloc. Clar. Clar, eh, a, a vegades entres en segons quins eh, establiments i és que et congeles, sí, inclusive veus a la gent que hi treballa amb el mm. seu jersei i el seu mocador al coll, perquè l'aire condicionat pels colls és terrible, sí. clar és una cosa que també s'ha de regular i això passa també als cinemes a aquests sí. llocs que, que la gent ja ha d'anar una mica preparada en aquestes èpoques estiuenques o per exemple si agafes el tren o agafes al metro jo recordo que quan l'agafava cada dia doncs m'emportava la meva jaqueta o, per si de cas, no? perquè és que passaves fred en el... clar, si passes molta estona i, i passes fred llavors què passa? que quan surts et trobes amb l'impacte aquell de la bafarada de sí. calor i encostipats, no? Clar. Però bueno, però, però si més no eh, a la temperatura adequada que ja sabem que des del punt de vista ambiental es recomana que a l'estiu els aires condicionats estiguin a 26 graus sí. aquesta és la temperatura eh? vull dir que ara hi haurà gent que els posa 20 i dirà com vaig a posar 26 aquesta és la recomanació dir, a l'estiu no hem de passar fred no ens doncs hem de posar jaquet hem d'anar amb menys curta i a dins de casa han d'anar estar a 26 graus és a dir no passar calor d'estar suant però tampoc no passar fred sí. no abrigar-nos aquesta és la idea aquesta és la idea. I això dues horetes al dia, no? Per exemple, sí. Esta, és curiosa aquesta recomanació, sí. Sí, jo de fet la primera vegada que la vaig sentir vaig pensar quina cosa més curiosa no? perquè el nostre cos potser es relaxi de la, sí. de la calor no? de fet moltes vegades també t'ho demana no? de dir: entres per exemple nosaltres ens hi trobem que entra gent a la farmàcia i diu, oh, que bé que esteu aquí dintre sí. aquí la ràdio també ens ho diuen eh? sí, sí. el que passa que un cop ets a dintre, també clar, com que el cos s'ha aclimat a la temperatura arriba un moment que tampoc no ho notes clar. a no sé que siguin aquestes temperatures de 20 graus tant i tant baixes. Que sobretot des, de, des del punt de vista de, de, de salut no és recomanable perquè dèiem no. després el contrast, que imagina que surts i fa 30 graus 10 de diferència, és impressionant. A, a més a més l'aire condicionat eh, resseca molt l'ambient la calefacció també però l'aire condicionat més. Llavors les mucoses s'assequen molt, tant la dels ulls, com la del nas, com la de la boca, i llavors és quan ve la picor dels ulls, Clar. la rinitis, el mal de coll... Allò el... sí. que has d'anar fent tot el dia, no?, per, sí. per culpa de l'aire condicionat. Bé, més recomanacions o més qüestions a tenir en compte perquè fa les onades de calor? Si sí, mira, et diuen que eh, ens refresquem sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua etc. que si vas pel carrer evitis eh, en el possible el sol directe que portis gorra o barret això sobretot es recomanen als senyors que són calps sí, perquè per... no es cremin sí, sí, sí utilitzar roba lleugera de tipus cotó que tampoc sigui massa ajustada perquè llavors deixa passar més l'aire eh, evitar les hores de màxima calor que de fet també es nota, al migdia no veus a gaire gent pel carrer, sí. sobretot anava ben, anava ben aigua, anava ben sucs de fruita, i el que no es recomana tampoc són les begudes refrescants que porten cafeïna, mm. que, que porten teïna, i sobretot l'alcohol. L'alcohol també eh, és, diguéssim, un cap, com un captador de temperatura, no? Uh -huh. eh, fa que eh, s'eleva la temperatura del... Hi ha aquestes Docos. begudes, hm, refrescos de cola, no? que per exemple porten cafeïna, com tu deies, perquè no són recomanables? Perquè la cafeïna també és un d'aquests hm, principis actius, com si diguéssim, que poden, que poden actuar, o sí sigui, que, po que poden interaccionar amb la calor, eh, doncs exagerant el, els seus efectes. Mm, bé, doncs tenir-ho en compte, no? Perquè és veritat que a vegades doncs, això, ai, tenim molta galons comprem un refresc a la màquina, doncs també... Tenint en compte que, que aquests tampoc no són els més adients, ni els que tenen teïna tampoc. Sí. Ah, ens queda pocs minuts, però alguna qüestió per acabar? Uh, doncs, bàsicament és, és la, la prevenció. O sigui, ser, ser conscients de l'època que estem vivint i procurar doncs, evitar al màxim totes aquestes circumstàncies que ens poden produir efectes que, que no desitgem. Molt bé, doncs ens quedem totes aquestes recomanacions tant les del mosquit tigre com les de l'onada de calor les temperatures molt altes i res més, doncs a Anna Maria moltíssimes gràcies i que vagi molt bé A vosaltres Adéu, bon dia Adeu.